Allora, buonasera a tutti e a tutti, ci troviamo appunto a parlare di nuovo di acqua pubblica, faremo un, nella prima parte un aggiornamento dello stato della mobilitazione contro il cosiddetto decreto Matia Eh, di cui abbiamo parlato anche l'anno scorso ma che continua a far parlare di sé e poi nella seconda e terza parte invece approfondiremo anche con il contributo di alcune interviste telefoniche una iniziativa che si svolgerà a Roma giovedì prossimo che è il Consiglio Popolare dell'Acqua e della Democrazia in cui diversi comitati che sottostanno alla ragnatela CEALA quindi alla gestione della L'azienda Capitolina appunto saranno a Roma per presentare una proposta diciamo, di, di pubblicizzazione di, eh, di ACEA, la cosiddetta piattaforma ACEA Partiamo dall'aggiornamento dall sul decreto Madia che come penso ricorderete è un decreto cosiddetto attuativo della riforma de, sulla pubblica amministrazione Eh, prende il nome appunto dal ministro della pubblica amministrazione Marianna, Marianna Madia, e però è un decreto che di fatto nella sua versione attuale prova a cancellare definitivamente il Il risultato dei referendum del 2011 e quindi a rilanciare i processi di privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali. E C'è stata una, una discussione che è iniziata da partire da gennaio scorso, molto lunga, anche approfondita. Ha avuto sono stati espressi diversi pareri dal Consiglio di Stato, la Conferenza Unificata Stato-Regioni e poi. In queste ultime settimane il dibattito si è spostato al Parlamento e le commissioni competenti hanno appunto esaminato il, il decreto e hanno dovuto rendere i propri, i propri pareri. E, e in questo caso c'è stata appunto un'evoluzione del, del dibattito perché è emerso con forza il fatto che appunto questo provvedimento Prova a, a appunto, cancellare il referendum e eh, a dire che i servizi pubblici locali fondamentalmente devono essere gestiti da eh, forme societarie, quindi di stampo privatistico, l'esatto opposto appunto della volontà popolare del, eh, espressa nel, nel 2011. E anche il ministro è stato costretto appunto da, dalla mobilitazione che ha spinto anche diciamo il parlamento ad andare eh, a far emergere questo fatto Eh, anche il ministro si è espressa in favore quantomeno della sottrazione del servizio idrico eh, dal decreto in modo da eh, levare, diciamo, eliminare quello che era il tratto più simbolico dei referendum eh, ovvero appunto l'acqua eh, come bene comune che quindi non poteva essere sottoposta alle logiche di mercato e di, di profitto Ora eh, la questione è che il eh, Ministro dovrà riscrivere eh, in teoria eh, buona parte di questo, eh, di questo decreto proprio per adeguarsi alle stesse dichiarazioni che lei ha reso eh, nelle commissioni parlamentari ma anche in pubblico. Di recente proprio qualche giorno fa c'è stata una trasmissione delle Iene che ha fatto emergere con forza e che ha scatenato anche diciamo una reazione quantomeno diciamo sul web al momento si è fermata sul web però è stata molto seguita la trasmissione e ci sono state diverse decine di migliaia di commenti eh, appunto al, al video della trasmissione che hanno costretto anche il ministro a scrivere diciamo una una replica a tutta questa attivazione che c'è che stata e che non si vedeva, seppur in forma eh, diciamo così virtuale, non si vedeva dai tempi appunto del dei referendum del, del 2011. Dicendo appunto che mh, nella versione finale che sottoporrà al Consiglio dei Ministri nelle prossime settimane sicuramente l'acqua verrà eliminata eh, dall'ambito di applicazione di questo, di questo decreto. Siamo coscienti del fatto che ciò non Eh, sicuramente non è la completa attuazione eh, del referendum, ma sicuramente è un primo passo in quella, in quella direzione, ma quello che eh, appunto abbiamo chiesto anche a più riprese è che appunto, si facesse diciamo, una, una riscrittura generale del provvedimento che di fatto prevede due cose Che sono contestabili eh, una eh, che nelle forme di affidamento quindi nelle modalità di affidamento del servizio i comuni quindi gli enti locali sono costretti di fatto a scegliere tra le forme più privatistiche cioè la gara, la cosiddetta gara ad evidenza pubblica e quindi affidare la gestione poi a un soggetto completamente privato oppure a uh, una società mista uh, partecipata uh, da anche dai, dagli enti locali le altre forme di gestione pubblica rimangono come residuali e addirittura però si arriva a vietare la forma di gestione pubblica per eccellenza Che è la cosiddetta azienda speciale che come sapete è la forma che è stata adottata a Napoli l'unica grande città metropolitana che eh, ha, ha dato attuazione alla volontà popolare e quindi ha ripubblicizzato il servizio idrico nella, nella città costituendo ABC Napoli quindi azienda speciale Acqua Bene Comune eh, Napoli e con questo decreto di fatto quella uh, scelta diventerebbe mh, per così dire illegale o meglio non si potrebbe tornare indietro Tucur, però è evidente che verrebbe isolata completamente rispetto al panorama, non sarebbe più replicabile da altri eh, da altre da altre amministrazioni e dall'altra uh... La grande violazione, forse la più per così dire sfacciata, è il fatto che si reintroduce nella tariffa dei servizi pubblici, quindi servizio idrico compreso se non lo si esplicita, chiaramente eh, il fatto che si deve eh, inserire il, per il calcolo della tariffa il criterio della remunerazione del capitale investito, che è l'esatta dicitura che 27 milioni di persone hanno deciso di cancellare. Appunto, il 12 e il 13 giugno del, del 2011. Eh, una mobilitazione contro questo decreto che è andata avanti dalla primavera scorsa che ha visto anche la consegna di oltre 230.000 firme alla Camera come petizione, uno strumento che diciamo ha scarsa efficacia ma che diciamo che poi nel dibattito che c'è stato in queste ultime settimane ha contato e non poco perché ha segnalato che c'è una forte sensibilità da parte dell'opinione Pubblica su, su questo tema e che non intende diciamo veder cancellata la propria volontà così, così semplicemente e che quindi piano piano ha fatto diciamo così aperto una breccia anche nel governo nelle parti diciamo che sono più eh, favorevoli alla privatizzazione eh, per eh, mettere uno stop e fare una marcia indietro che seppur parziale però è un segnale diciamo, anche della possibilità attraverso la mobilitazione sociale di raggiungere dei risultati non scontati eh, all'inizio di, di, di tutto questo percorso. Eh, il decreto dovrà essere diciamo, approvato definitivamente entro fine di, di novembre quindi prima della scadenza che ormai Eh, a legge nell'aria del 4 dicembre del referendum costituzionale e eh, crediamo appunto che almeno su questo punto si possa segnare una, una vittoria se non totale però sicuramente una vittoria eh, importante del Movimento per l'acqua ma di tutte anche le realtà sociali che hanno eh, portato avanti questa battaglia nei, in, questi ultimi, in questi ultimi anni. Eh, Non, non è stato semplice perché si tratta di un provvedimento diciamo abbastanza che è andato sotto traccia ma che appunto è riuscito siamo riusciti a farlo emergere anche grazie a un'attivazione diffusa sui territori sono state decine se non centinaia le iniziative, i dibattiti eh, le azioni di sensibilizzazione che sono state svolte in questi mesi e piano piano appunto si è riusciti a ottenere questo, questo risultato è evidente che da eh, un risultato che prova a fare indietreggiare il governo sulla cancellazione del referendum ne passa per eh, vedere attuati i propri eh, i risultati di quel referendum che guardavano appunto a una gestione pubblica e quindi diciamo, la possibilità che eh, i comuni potessero per così dire imitare la scelta che era stata fatta a Napoli e quindi trasformare le aziende che sono ormai tutte delle società per azioni chi più privatistiche, chi meno, potessero trasformarle appunto in enti di diritto pubblico che poi possano prevedere anche la partecipazione diretta dei cittadini e dei lavoratori come Eh, sta avvenendo anche a Napoli ovviamente con tutti i limiti di quello che è una sperimentazione e un laboratorio in questo ambito visto che non ci sono diciamo, eh, percorsi simili che sono stati eh, fatti eh, finora eh, questo è un po' lo stato dell'arte di, di tutta questa situazione eh, Ci ritorneremo sicuramente per aggiornare e dire appunto come è andata a finire questa, questa battaglia perché è una battaglia che diciamo... Eh quasi esistenziale per il Movimento per l'Acqua e per non veder cancellato tutto il lavoro svolto in, in questi anni eh, facciamo adesso una pausa e riprendiamo appunto dopo un po' di, di musica per parlare appunto eh, dell'appuntamento di giovedì prossimo e del Consiglio Popolare dell'Acqua e della Democrazia ricordiamo il numero di telefono della radio 06 50 per chi volesse intervenire in diretta ascoltiamo adesso i Queen, uh, the miracle. <laughs> Riprendiamo in diretta e allora appunto per parlare dell'iniziativa del 27 ottobre che si terrà qua a Roma, il Consiglio Popolare dell'Acqua e della Democrazia e abbiamo in collegamento telefonico una persona che non è di Roma ma che purtroppo diciamo, subisce le cosiddette angherie di Acea, eh, Giuseppe Grauso dei comitati eh, del lato 3 Campania che è una delle tante partecipate eh, di Acea. Ecco Perché anche i comitati eh, campani del vostro territorio saranno a Roma e insomma intendono partecipare a questo percorso che presenterà la piattaforma di Acea ecco, che guarda a una sua ripubblicizzazione nel prossimo futuro eh, per noi è fondamentale perché da quando abbiamo incominciato la nostra lotta buonasera prima di tutto e poi quando, da quando abbiamo incominciato la nostra lotta per l'acqua pubblica ci siamo sempre scontrati con eh, diciamo, la necessità di del fatto che si dovesse avere a che fare con il socio privato, cioè con l'ACEA stessa che oggi gestisce la nostra società, la Gori che ha la quota, diciamo, e nomina l'amministratore delegato, la quota privata e nomina l'amministratore delegato, quindi eh, se, diciamo, la volontà di ACEA è fondamentale nell'ottica della ripubblicizzazione dell'acqua nel nostro territorio, come in tutti, eh, come di tutti i territori che sono, il cui servizio idrico è gestito da società private in cui Acea è il socio privato. Quindi eh, diciamo, il progetto di privatizzazione a Sud Italia e al centro Italia è da sempre un progetto che vede Acea come soggetto promotore e attuatore di questo, della volontà privatizzatrice ed è necessario in qualche modo che eh, i proprietari di Acea, che sono innanzitutto il Comune di Roma e i cittadini romani che detengono ancora il 51% di questa società, Nel rispetto di quello che è il, il referendum, l'esito del referendum del 2011 e della stessa eh, delle stesse promesse elettorali che sono state fatte ad ultime elezioni si pongano il tema di come restituire anche ai territori del resto d'Italia eh, la sovranità sull'acqua, di restituire ai comuni, ai colleghi, ai sindaci del resto d'Italia la possibilità di gestire eh, l'acqua sui propri territori. Eh, questo è un uh, processo democratico molto importante e invertire la, la rotta è un uh, è il tema e il uh, problema che è davanti a noi sicuramente eh, diciamo fino a questo momento eh, la nuova amministrazione ci ha fatto ben sperare in questo senso eh, ovvero appunto come dicevi te sono state fatte diverse dichiarazioni in, eh, in campagna elettorale che guardavano diciamo un'inversione di rotta eh, sui servizi pubblici e in particolar modo sul servizio sul servizio idrico eh, dopo le elezioni questo tema è un po' è un po' scemato, però l'iniziativa appunto del 27 eh, guarda proprio all'obiettivo di rilanciare nel dibattito pubblico cittadino e non solo eh, proprio il tema eh, di mettere mano a, ad Acea. Quali sono i primi passi che diciamo si consiglia per così dire tra virgolette all'amministrazione di fare proprio per iniziare l'inversione di rotta e perché questi passaggi vengono indicati dai comitati? Ah, I primi passaggi innanzitutto sono il cambio del management eh, di Acea, noi ci troviamo in una situazione paradossale che nonostante le elezioni del Comune di Roma si siano svolte ben quattro mesi fa, eh, il, gli ammi chi amministra ancora Acea sono esattamente quella, quel, quegli amministratori che hanno portato avanti la privatizzazione, i progetti di privatizzazione Eh, non solo per quanto riguarda Roma ma appunto di tutto il sud Italia se non a livello nazionale che sono gli autori e i pensatori della, della privatizzazione cioè Acea i suoi amministratori il suo management fino ad oggi è stato uno dei pensatori diciamo e dei think tank che ha costruito la privatizzazione in Italia quindi è paradossale che un'amministrazione comunale che faccia Del, uh, dell'acqua pubblica un uh, suo programma elettorale mantenga dopo ancora quattro mesi questi amministratori l'amministratore delegato uh, in particolare per fare un esempio eh, Alberto Irance è stato uh, il fondatore della nostra società uh, della nostra società partecipata di Cori quando però faceva nelle vesti di pubblico amministratore cioè nelle vesti di, nelle vesti di presidente del consorzio di comuni E di delegato del comune di Castellammare, quando lui propose proprio lui la privatizzazione affido il servizio ad Acea. Lui come amministratore, eh, diciamo appunto nel, nel lontano 2000 ormai o giù di lì, eh, affido il servizio ad Acea, è stato presidente del consorzio dei comuni, quindi nominato dalla parte pubblica fino al 2007. Poi è stato richiamato eh, dalla e oggi ce lo ritroviamo amministratore delegato. Lui è appunto diciamo, uno soltanto dei tanti soggetti eh, che eh, stanno, cioè che stanno dentro appunto la logica della, eh, della privatizzazione, la privatizzazione che non significa soltanto l'acqua privata, ma che significa la centralizzazione, cioè la sottrazione del controllo del servizio idrico al proprio territorio e la costruzione di gestioni. Di, di grandi, di dimensioni vaste, anche ultraregionali, di cui Acea sarebbe appunto il soggetto attuatore e gestore, e che quindi facciano sì, cioè facciano sì che le amministrazioni comunali e i comuni stessi non continuino più niente. Eh, se non si cambia il management di Acea non sicuramente non si rispetterà il mandato elettorale, anche perché la direzione di Acea eh, continua con questo management attuale, adesso è la stessa di prima, nonostante le, cioè, le amministrative di Roma non è che hanno cambiato idea. Eh, il progetto che va avanti è sempre quello e anche il socio privato di Acea, quello Suez, diciamo, ormai il socio privato maggioritario, diciamo non maggioritario ma il più importante di, eh, di Acea, cioè la multinazionale francese ha manifestato il proprio appoggio a questo management e, e, e quindi questo diciamo, fa capire quanto uh, questa amministrazione, questo gruppo di ligenza continui nella direzione precedente, cioè nella direzione della costruzione, della privatizzazione, dell'accentramento del servizio di integrato in capo a grandi società, grandissime società multinazionali che in qualche modo espropriano i comuni di fatto di qualsiasi tipo di potere di gestione sul servizio idrico integrato, cioè il contrario del referendum e del, e del proclama dell'acqua pubblica. Eh, questo è il primo passo, cambiare amministrazione e cambiare la rotta, fermare l'espansione negli altri territori del sud Italia, verificare la possibilità di una nuova interlocuzione tra il Comune di Roma e le altre amministrazioni comunali in giro dell'Italia per ridare prima di tutto forza e valore alle amministrazioni comunali, alle comunità locali per poi procedere col tempo e con diciamo, il, eh, il, giusto, il giusto programma a un programma di ripubblicizzazione fattibile, reale concreto non, eh, non penso che in questa fase non si possa ovviamente chiedere a Luna ma chiedere il minimo indispensabile sì, cioè il cambio di rotta sì, questo penso che sia doveroso nel rispetto del volere dei cittadini italiani del 2011 e dei stessi principi ispiratori di chi ha vinto le elezioni amministrative a Roma. E se da un lato appunto il, il progetto di cui appunto gli amministratori di ACEA sono per così dire Eh, gli attuatori è quello di costruire dei, per dirla come Renzi dei grandi player nazionali in grado di competere sul mercato globale e quindi procedere all'ingrossamento delle grandi aziende italiane multiutility come, come Acea dall'altro però ci sono poi nella pratica, nella concretezza della con quotidianità delle azioni vessatorie che eh, i gestori mettono oh, in, in pratica nei confronti degli utenti e questo anche per dire appunto che ci sono delle conseguenze dirette che vengono pagate sulla pelle dei cittadini da parte della gestione privata quindi non è solo una questione di principio tra virgolette ideologica del no al privato e mi sembra che Gori sia diciamo, un esempio sicuramente da non, da non seguire in questo senso, quindi se, se in due parole ci puoi descrivere diciamo anche quello che cosa sì. che vuol dire la gestione acea fuori dai confini Ro della città sì. di Roma, perché Roma è stata sempre tenuta come una sorta di limbo eh, in cui non certo. si doveva vedere quali erano gli effetti della privatizzazione c'è un problema molto grave che riguarda la politica dei distacchi dei distacchi per morosità noi ci troviamo in un territorio comunque molto povero con reddito pro capite molto basso dove le tariffe stanno arrivando alle stelle anche perché ehm, diciamo c'è stato un ingrossamento di questa società privata che ha fatto clientele per acquistare il proprio consenso anche dagli amministratori locali quindi Eh, bisogna anche sfatare il mito che privatizzazione eh, e efficienza vadano a braccetto. Il caso di Cori dimostra che è il contrario, quindi eh, le tariffe sono aumentate e stanno aumentando perché i costi sono aumentati e sono aumentati perché c'è stata una gestione non lineare e eh, che è stata molto molto influenzata anche dalla presa del consenso delle pubbliche amministrazioni così le tariffe arrivate a livelli molto alti determinano l'incapacità da parte di un numero impressionante di famiglie di e procedere al pagamento e quindi c'è una politica di stacchi che a volte che coinvolge interi condomini, centinaia di persone e la morosità a livelli comunque eh, elevati e la gestione, una gestione privata non diciamo, in questa gestione privata non è molto sostenibile questo tipo di, eh, di morosità che appunto dipende però anche e soprattutto dall'aumento delle tariffe e in ogni modo il tema è che quando si producono questi distacchi che il, le persone sentono come delle vere e proprie eh, le persone che subiscono il distacco che sentono come delle vere e proprie vestazioni, violazioni diciamo, si, si pongo il problema se questo distacco del servizio dico sia legale molto spesso dicono pensano che il servizio dico non possa essere staccato invece la Cori procede ai distacchi eh, non, sanno, cioè, non possono nemmeno più rivolgersi al, al comune Cioè il Comune è non diciamo, noi abbiamo fatto anche un'iniziativa con cui abbiamo fatto in modo che i comuni producessero delle ordinanze con cui eh, si ordinasse appunto al Gori di procedere al riallaccio. Eh, queste ordinanze sono state impugnate, la, eh, la giustizia amministrativa le ha annullate. Eh, perché effettivamente sono diciamo, erano comunque delle forzature ma qual è il punto è che la Gori procede al distacco il servizio idrico diventa come un qualsiasi altro servizio è il contrario appunto dell'esito dei eh, come un qualsiasi altro servizio come di telefonia o di qualsiasi altro di qualsiasi altra tipologia e senza però essere in concorrenza, quindi non si può rivolgersi eh, rivolgere ovviamente ad altri gestori, quindi è un uh, distacco servizio che di, deve rimanere effettivamente senza acqua e questo determina un ricatto fortissimo che costringe poi addirittura le famiglie ad indebitarsi e a contrarre addirittura a volte dei prestiti per poter, pagare, eh, per poter pagare queste bollette, per poter vedersi riallacciare eh, l'acqua per la propria abitazione. Per, per interi condomini stessi a volte quindi diciamo il, la, la funzione pubblica di salvaguardare questo diritto essenziale questo servizio essenziale viene sostanzialmente messa ai margini cioè sull'acqua la privatizzazione tipica sull'acqua diciamo noi abbiamo un esempio eh, l'amministrazione pubblica non può più intervenire diventa un fatto tra privati diventa un fatto tra la società e il singolo E il singolo utente, su cui gli altri soggetti, i soggetti appunto pubblici, non possono mettere, non possono mettere becco. Questo è, diciamo, è il vero significato della privatizzazione, che poi determina appunto che il servizio essenziale che noi vogliamo che sia garantito, diciamo, come quasi, anzi non quasi, come diritto umano. Uh, viene in realtà gestito come un qualsiasi servizio come qualsiasi servizio pubblico, con tutto questo che ne comporta, con tutte le conseguenze che ne comporta da, dal punto di vista della sostenibilità sociale, eh, soprattutto in territori eh, con dove il reddito è molto basso, la disoccupazione è molto alta, come quello del Salnese dove appunto molte molte famiglie non ce la fanno e tanto è vero che i livelli di morosità sono altissimi con problemi sociali devastanti quindi di fatto con la privatizzazione il diritto si trasforma in bisogno e l'utente in cliente e diciamo e ci si sposta anche rispetto a quello che dicevi sulla necessità eh, di, di chiedere prestiti anche una forma anche quella di finanziarizzazione diciamo del, del bene per il momento di, ti ringraziamo Giuseppe e ci vediamo sicuramente sicuramente il 27 in piazza e poi sicuramente ritorneremo perché questo è il primo passo di una mobilitazione su, su questo tema congiunto insomma grazie ancora va bene buonasera ciao, ciao ciao 87 e 9 in FM Radio Onda Rossa questa è la trasmissione Entropia Massima e questi che state per ascoltare sono i Sex Pistols Allora, riprendiamo in diretta per continuare a parlare del Consiglio popolare dell'acqua e della democrazia, in programma il 27 a Roma e siamo in collegamento telefonico con uh, Simona del del CRAP e nell'appello diciamo di, questo, di questa iniziativa si collega la vicenda strettamente legata da CEA dei servizi pubblici ad altri temi che eh, diciamo sono di costante attualità a Roma dal debito alla questione del patrimonio pubblico e eh, alla questione del fatto anche della democrazia, cioè chi decide su che cosa. Perché questa scelta rispetto a questa, a questa iniziativa di giovedì prossimo? Beh perché mh, diciamo che mh, Acea S.P.A. è un po' il modello eh, di un certo tipo di liberismo che attua le privatizzazioni e magari anche senza fare dei passaggi legislativi ad hoc di fatto eh, la, la società operazione azioni Acea che tra l'altro è un, una galassia E di partecipate e controllate che gestisce appunto servizi essenziali non solo a Roma ma ormai si può dire in tutto il mondo e è esattamente l'esempio di sottrazione di democrazia ma anche di risorse al pubblico e alla comunità per gli interessi dei privati che sono gli azionisti in modo molto esplicito perché Acea è una quotata in borsa e in modo esplicito tra gli obiettivi c'è quello di eh, aumentare i dividendi comunicati stampa di Acea quando c'è l'assemblea dei soci sono esultanti quando eh, aumenta la percentuale di dividendi. È evidente che questo è un po' uno schiaffo in faccia a una città come Roma, ma non solo come Roma, agli enti locali in generale che sono stretti nella morsa del debito, che perdono sovranità sui propri territori, perché è evidente che essendo costretti a non spendere risorse magari anche laddove ci sono per rispettare il pareggio di bilancio e il patto di stabilità interno e laddove sono costretti a vendere servizi pubblici locali perché una serie di norme li spinge in quella direzione è evidente che eh, una società che si espande, che cerca eh, nuovi campi di interesse, nuovi campi di speculazione finanziaria e ah, stiamo leggendo sui giornali dell'abbraccio nella gestione dei rifiuti con Ama da parte di Acea che ha nel suo eh, nel suo CDA personaggi di multinazionali come la Suez eh, è evidente che c'è un grosso scollamento tra ciò che dovrebbe essere il mh, diciamo lo scopo di un ente locale cioè quello di governare e di garantire i servizi pubblici che sono poi la traduzione di quei diritti in gran parte scritti nella nostra Costituzione e invece un CDA che è chiuso in posti tra l'altro sempre più improbabili dove si svolgono le assemblee soci, prende decisioni che hanno strettamente a che fare con la vita quotidiana dei cittadini L'iniziativa del 27 si rivolge in particolar modo eh, anche all'amministrazione, eh, ovvero c'è una richiesta ad avviare un'interlocuzione su una piattaforma che è stata condivisa, prima abbiamo appunto eh, avuto l'intervento telefonico di Giuseppe Grauso dalla Campania, una piattaforma che è stata condivisa da diversi comitati, eh, Campani, Lazio, non solo romani ma anche Frosinone visto che appunto è una delle tante partecipate di Acea ma anche eh, della, della Toscana lavoratori di Publiacqua quell'azienda l'azienda di Firenze e si rivolge appunto all'amministrazione per chiedere l'avvio di un'interlocuzione e confronto su una serie di punti in specifico su Acea ci potresti dire eh, quali sono questi punti che riguardano la ex municipalizzata romana? Sì, innanzitutto ehm, diciamo, sarebbe paradossale se una giunta come la Giunta 5 Stelle si disinteressasse di questo argomento in qualche modo di questo appello così chiaro anche e così circostanziato che viene dal movimento dell'acqua ma non solo anche da altri movimenti romani perché appunto eh, la, le dichiarazioni fatte in campagna elettorale dall'attuale sindaca erano molto chiare e diciamo che l'appello in parte riparte, riparte da quelle dichiarazioni, la prima richiesta nell'immediato è quella di eh, cambiare i vertici dell'azienda che sono chiaramente messi lì per fare gli interessi dei privati e tra l'altro seguono una chiara filiera eh, di nomi di potere che poi riconducono al giglio magico di, di Renzi. E, L'altro aspetto è quello di iniziare a Diciamo Acea e, Dalle sue partecipazioni Che ha in giro per, Innanzitutto per l'Italia Quindi uscire Dalle altre aziende che gesti, Perché mai il comune di Roma Dovrebbe eh, mantenere la, la proprietà di chi gestisce L'acqua appunto In Campania piuttosto che in Toscana il comune di Roma deve interessarsi del territorio romano, non deve fare l'azionista o la multinazionale in giro per il mondo, quindi quello che si chiede che tra l'altro è stato un qualcosa ventilato anche in campagna elettorale appunto dall'attuale maggioranza eh, è quello di iniziare a sfrondare le sue partecipazioni e quindi a ritornare alla missione originaria ed è bello ricordare che Acea nasce come azienda comunale proprio con un referendum popolare durante la giunta nata, proprio per garantire l'energia elettrica, all'epoca poi prese anche la gestione dell'acqua, anche alle bordate di Roma che stavano che si stavano espandendo. Quindi nasce con una ripubblicizzazione si può dire ACEA e quindi il, la piattaforma passo passo vuole tornare a quella ripubblicizzazione, quindi a un'azienda comunale che gestisca innanzitutto l'acqua in quanto bene essenziale e primo bene vitale, ma che poi inizi a ragionare e porti alla repubblicizzazione anche di altri beni essenziali come appunto quello dell'energia elettrica che ACEA gestisce e che appunto è nata per, per gestire nel territorio di Roma e non altrove. E, mh, quali sono le difficoltà se si vedono diciamo all'orizzonte eh, delle complicazioni rispetto a, a questa piattaforma? Ehm, po' più esplicito. Senz'altro eh. senz i grandissimi interessi degli, degli azionisti, è evidente che eh, Acea per, per gli azionisti è una miniera d'oro soprattutto Acea Auto 2 che è appunto la, la controllata che gestisce l'acqua a Roma e provincia perché è un territorio d'oro per la gestione dell'acqua perché è relativamente facile quindi profitti garantiti, profitti che tra l'altro vengono succhiati da Acea madre con un meccanismo che fa sì che le controllate si indebitino sempre di più, sempre per tornare al discorso del debito, l'ente pubblico non può farlo ma l'ente privato può farlo mettendo a rischio un servizio essenziale come, come l'acqua quindi è evidente che le difficoltà sono principalmente quelle degli interessi economici nei confronti degli azionisti ovviamente si tratta anche di un investimento economico quello di riacquistare le quote però appunto se andiamo a vedere quanto Acerato 2 è indebitata con mamma Acer e diciamo che potrebbe anche non essere un um, un buon affare, quello di lasciare la situazione com'è, perché è evidente che l'andamento del debito eh, continua a crescere e nel momento in cui dovesse crollare l'azienda che gestisce l'acqua a Roma è evidente che il pubblico a quel punto si dovrà fare carico di un servizio del genere nei confronti dei romani e lo farà in un momento di crisi, quindi sarebbe meglio prevedere e scongiurare questa, questa eventualità diciamo che anche lì le strade ci sono, la partita si gioca anche sul piano nazionale, ma chi se non il comune di Roma può ambire a giocare sul piano nazionale a e azionista di maggioranza della più grande multinazionale dell'acqua italiana ovviamente è da Roma che può passare anche una spinta a cambiare la normativa, la normativa nazionale ad esempio a fare pressioni affinché la Cassa Depositi e Prestiti agisca abbia un ruolo nelle repubblicizzazioni con dei tassi agevolati nei confronti degli enti locali invece che avere un ruolo nelle privatizzazioni come sta succedendo è evidente che la partita è alta ma è altrettanto evidente che la giunta di Ru che ha preso il potere a Roma di aver preso il potere nella una nella capitale ambisce forse ambisce prendere il prendere il potere comunque a governare il paese il e quindi questa è questa è sollecitazione una sollecitazione a, a, a puntare in alto, noi lo facciamo da anni, l'abbiamo fatto con il referendum e vogliamo continuare a farlo. Bene, grazie Simona, eh, non so se c'è un appuntamento che si può dare pubblico per giovedì? L'appuntamento è alle 17 a Piazza Lo sotto sotto la sede di Acea, quindi vicino a, alla Metro Piramide, comodo per tutti e quindi davvero invitiamo tutti e tutti a partecipare. Bene, grazie ancora. Grazie e, a voi e appunto a chi vuole, eh, anzi l'appello è non a chi vuole ma a partecipare giovedì pomeriggio al Consiglio Popolare dell'Acqua e della Democrazia. E, mh, La questione ovviamente è, è, è dirimente. E, e L'iniziativa è costruita, diciamo, per eh, così segnare un punto di discontinuità nella, eh, nel percorso dell'amministrazione di Roma, per eh, dire appunto che si vuole gestire in un altro modo i servizi pubblici, a partire dall'acqua. Eh, crediamo che se anche il ministro Madia abbia fatto dichiarazioni abbastanza esplicite sulla volontà di fare marcia indietro sulla privatizzazione dell'acqua eh, è impossibile farsi scavalcare a sinistra eh, dalla Madia e quindi eh, l'amministrazione Raggi debba fare una mossa in tale senso, soprattutto se non vuole che la eh, sua prima stella, ovvero l'acqua pubblica diventi una eh, meteora nel, nel prossimo futuro quindi l'invito all'amministrazione è quella di Eh, partecipare eh, ovviamente l'invito in primis alla sindaca Raggi ma a un rappresentante, un delegato dell'amministrazione a partecipare al Consiglio Popolare dell'acqua e della democrazia eh, previsto per giovedì alle 17 a piazza le Ostiense eh, a, a Roma eh, ringrazio tutte e tutti per l'ascolto e noi ci rivediamo fra un mesetto circa per parlare come sempre di, di sesso idrogeologico e acqua pubblica